Bueno, baixamos un poquinho música e vamonos ir ás terras de Vigo mm. e vamos a falar pois, con un escritor que escritor de música, dixéramos eh, pezas para gaita, eh, para zanfona e acordeón mm. e vamos a falar con el que nos conte pois, todo esto, porque <coughs> mañan precisamente pois en Vigo eh, presenta pois tamén un libro pois <risas> pues vamos a falar con él como é Xosé Manuel Fernández moi boas tardes Xosé Hola moi boas tardes Bo tarde todo mundo por aí. Bo tarde beón el benvido moiitas gracias por atendernos. Encantado, Esto a vosa disposición. Ne team mail internet Miren eh, José Manuel Fernández o Percheiro de Muxicas. Sí quer di decirse que ti pertences ou pretencías ou, ou grupo... formas parte dos muxicas? Eu son un dos membros fundadores do Grupo Muúsicas que estiven no Grupo durante os seus 22 anos de existencia uh -huh. desde o 78 uh -huh. até 2000 que supiramos uh -huh. o grupo sí. Pois vouche decir unha noticia que, que me fai ilusión. Eu falei nun ocasión con, con un dos seus componentes eh, e permiso para poder utilizar unha das bozas, das vosas pezas eh como mm, Sintonía do noso programa En, en Cornella, en Radio Cornella en Sempre en Galicia eh, Deu mi permiso E entonces a sintonía do noso programa de Sempre en Galicia É eh, precisamente unha das vostras pezas Eleva, non se xa sintonía sí. <risa> Está ben, sempre é bonito Descubrir que hai máis xente Que disfruta co, co, que, co traballo Co que nos disfrutamos realmente Porque para nos, en daquera Un traballo era un traballo de disfrute Somos sí, sí. os primeiros en disfrutarlo, claro pois pois, pois sí, un dos que faleceu precisamente foi que veu a dimeix además a darnos clases aquí a, a, a, a Cataluña a veu aquí a a, a, a a Saudade e tamén ao Centro Galego Rosaría de Castor de Cornellá, e eu pedinlle permiso e dixeme, dixeme, si, sí, si, sí, non hai problema ningún claro que si, sí, tendes permiso meu para poder, para poder ti, empregar esa, esa peza despois xa diría exactamente cale, para, por si acaso me, de me, acordo me... Bueno, que moitesimas gracias por atendernos e eh, felicitacións por ese traballo que acaba, según acaba de decir Armando, eh, estálo presentando mañán ou hoxe, non sei como é, eh? a ver, explícame estoy a realizar una serie de presentaciones por diversos lugares este este trabajo vamos a ver es una colección de una, colección, una colección de partituras de temas para gaita, para zampoña, de acordeón que he o todo de mi trabajo compositivo desde el año 2015 a la hora uh -huh que recolle en eh, todos estes volumes que compoñen a uh -huh. colección pois os traballos que que veño de de, de facer para estes instrumentos, para estes uh -huh. instrumentos e para máis instrumentos, porque moitos dos temas pois tamén le van as partituras para requinta, para pito, uh -huh. para as percusións, obviamente, algún para ocarina, algún incluso para, para arpa. Uh -huh. eh, o que está neste momento na rúa son os tres primeiros volumes, o volume 1 que foi o que adiquei os valses, que leva 21 novos valses, sí. o ruben 2, que leva 21 as novas moiñeiras, e o volumen 3, que o que está adicado o tempo de baile e que o compoñen as rumbas, as mazurcas, as polcas, os post trots, uhum. as habaneras, un tango, unha milonga... Claro. E isto é o que está na rúa, pero xa está Pigue de Saído, número 4, que irá dedicado aos pasodobres, aos furanchos, uh -huh. e, e, xa está escrito hasta o número 8 que, que é o que en principio remataría a colección. Uh -huh. Bueno, o sea que estás facendo un traballo de, de, de investigación e de recolleta de, de pezas extraordinarias, pero ao mesmo tempo ti tamén toca la gaita e tamén faz de profesor, non? Eh, non. Non? Primeiro, non, eh, imos, imos por partes. Ah. Eh, o traballo non é de recolleita, de composición, son obras compostas por nin. Ah, anda. Pues, sí. Inde, mellor. Claro. Inde mellor. Inde mellor, e máis. Na, na discografía de músicas xa existe unha enorme cantidad de non só de músicas, tamén de outros grupos, pero bueno, sí. de músicas, obviamente, existe unha gran cantidad de, de temas que compuxen eu, mm. ou que compuxen simultaneamente con algún outro compañero. E mm -hmm. estes son temas compostos eh, por min. E decía que non, basicamente, porque eu vende o ano 2000 non toco xa. Ah. Deixei de tocar logo dos 22 anos, querei moi saturado, digámoslo así, mm -hmm. eh, botei 15 anos totalmente afastado do mundo da música a todos os niveis, mm -hmm. tanto interpretativo como como compositivo, mm -hmm. e eh, ate o ano 2015, e eh, a instancia de algúns amigos que, que bueno, que me pincharon, eh, que bueno, consiguieronme convencer de que volver outra vez a, a, a, a recoller o que se me ocurría, as composicións, os novos temas que se me ocurrían e que durante mm -hmm. esos 15 anos pois eu deixaba correr, decir, eu asubiaba os, disfrutaba con eles, e despois esquecía e a outra cousa. Uh -huh, uh -huh. Pero no bueno. 2015, para aquí, estou nos a recoller e, e o corpus que compón a, a materia que estamos a publicar. De verdade que é un traballo importante e interesante Ah, mira, agora, agora lembrime do, do, da peza É a rumba de Pucho a que, a que temos de, de sintonía A rumba de Pucho é un tema que incorporamos a música Se incorporei no eu, ademais pues, non é composición miña eh? bueno. é, un, é un dos temas que aprendín cos gaitidos Cos que eu aprendín a tocar a gaita Que era o grupo Airiños mm -hmm monte de sampayo de Sampallo de, Sampallo de, de Vigo e eh, eh, os gaiteiros o, o, o, o líder deste de grupo era Pucho, Pucho Cabrera sí. eh, o seu compañero Pepe Pandemillo eh, con eles aprendí e empecé os meus primeiros pasos a tocar a gaita e as percusións uh -huh. Uh -huh. porque os acompañaban as nocturnas que se facían pola ría de Vigo Uh -huh. de que levaban un grupo tradicional, eh, un par de parellas de baile, e este grupo eh, tradicional que tocaba era o de Pucho, e eu me pasei pois, moitas noites tocando pola Ría de Vigo, fundamentalmente a Pandireta, en principio, e despois tamén a Gaita. E un dos temas que tocábamos nas, nas, nas idas, para que a, a animar a xente, para que bailara, uh -huh. era esta rumba que pertencía ao repertorio, popular sí. los gaiteros de sampayo mm -hmm. y como no ya sabíamos el nombre, pues cuando a incorporamos el repertorio de músicas pusimos de rumba de, de, ¿De rumba, rumba para mucho pero, pues, pero, pero vamos, eh, una rumba recogida sí. eh, que pertenece al acervo gaitístico los sí. de los de Vigo Pois moi ben, de verdade que teño tamén unha, unha versión que, que fixo xico de cariño que, que, pero a verdade é que a vosa é fantástica e, e moi xicas para min foi sempre un, un, un fórum sempre unhos grandes mestres Por certo, ti xoso Manuel eh, te, te, chamante per, o Percheiro dos Croques de onde ven ese? De onde ven eso? No, Percheiro dos Croques realmente é a empresa da miña muller que é te cedeira, é decir, este Teas entear de Baisolizo de liño, sí. Amani, eh esa é a súa empresa e eu evidentemente estou como como compañeiro de apoio, ah. de aí que aparece eh, que eu son músicas e a mais tamén ah. e, o, o meu Facebook, o Facebook sí. onde se ve, mostra o traballo de o percello, creo que que a empresa de fíos e de liños da mía muller. Anda, sí, pois pues, sí, nora boa, parabéns eh? para tu, a tua muller porque sí. son traballos fantásticos e, e feiticiros. Fai a, van, a, a tamén, pues... cousas preciosas. De volta e cruz, non? A verdade que cousas interesantísimas. E onde está radicado eso? E eh? en Vigo mesmo ou na En Tamás, nunha parroquia de Vigo, realmente onde está a universidade. nós estamos afastados do centro ah. de Vigo, doce quilómetros, estamos no rural. Ah, eh? Na parte de arriba... Pero, no... No anda por internet, temos página web onde están todos os produtos e enviamos por correo a toda España, de feito somos proveedores de seda natural de unha enorme cantidade de, de encaixeiras de toda España incluída eh, Cataluña sí. Sí, Cataluña, eh, o Levante e Andalucía, claro, pero nós somos dos poucos proveedores de seda natural para facer encaixe de bolillos sí, sí, sí. Que, entón hai que dicir aos nosos entes que se poden meter na página web de opercheiro.com non? o y e aí pois, poden disfrutar en a que somente se sa vendo as maravillas que subimos dos, dos traballos, das labores que nos envían moitas clientas para compartir os seus traballos que realizaron cos nosos tíos de verdad que estamos aprendendo moitísimo gracias a ti. Vamos a falar do, do, do traballo, desas pezas guapas para a gaita, para a zanfona e acordeón Di, dinos algunha cousa que, que os nosos ointes se interesen para non sé, mercarche o traballo ou no poñese motato con bosco Dime. En, en principio uh, son libros que conteñen partituras eh? sí. están enfocados para claramente músicos. a xente que queira O que, ou ven que toque gaita ou zanfona ou acordeón ou que quere aprender, porque hai, en todos eles, en todos os volúmenes, hai temas para todos os niveis. Dende o máis elemental, é dicir, que está empezando a tocar a zanfona ou a gaita, atopará temas que se asustan a ese nivel para poder aprender a tocar, hasta, hasta niveis máis elevados para músicos con maior experiencia e con máis recursos técnicos. Sí, sí, sí. sí. Eh, Os audios de todos eses temas, mm. os audios sintéticos, porque o, o, o non tocareu, o que pago é generar polo ordenador a, o sonido das partituras, están na mm. miña canele de Youtube, de Ajá. José Manuel Fernández, musicas, e aí se poden escoitar pois, as muñedas, as rumbas, as Ajá. polcas, os valses, as maturcas, os, os trots. Sí, claro, ahí. O o sea... ejemplo, eso sirve como referencia Hay que tener en conta que eu, non son, eu son músico de oído sí. Non son músico de, de, de partitura non, non teño estudios de música Así que para min poder escoitar os temas É algo fundamental O claro. da minha incapacidade de, de leer. Ajá, e un no te en día afortunadamente a inmensa maior parte da xente que se achega ao mundo do dragaita, da gaita da campona, pois xa teñen uns coñecementos aínda que seña rudimentarios, a lectura, que sí, sí, música, si sí, sí, sí. para esa xente é magnífico, de feito non se entendería un gaiteiro que non teña esta colección na súa biblioteca, porque é fundamental para poder aínda que seña ter tema de conversación co seus colegas ajá, ajá. bueno o se eh, se vai, vai por o volumen 3 eh, onde se poden poñer precisamente para poder cual é a página a página onde se poden poñer para, para solicitarse ou mercarche eh, a, o volumen esto é uma autoedición mm. polo tanto somos nós mesmos os que efectuamos a edición e a distribución da colección mm. poden se poñer en contacto con nos ou ben por facebook ou ben por messenger ou ben por correo electrónico ajá. Muy eh, o correo electrónico moi sinceelo eso se es manuel fernández punto muxicas arro gmail.com uh -huh. uh -huh. no, por Facebook ou por messenger calquera unha de estas canales y habilita que se puedan puñar en contacto conosco esa inmediatamente pois pues, lle explicamos como se realiza eh, efectuamos os envíos por correo certificado uh -huh. eh, o prezo do envío está incluído na península de Baleares no, no prezo do libro ajá Os libros, estes primeiros volúmenes, cando menos, saíron a un prezo de 21 euros cada un. É moi, moi doado de lembrar, porque son mm. 21 temas mm. que eh, se empezaron a publicar no ano 21, Carai. en pleno século 21 uh -huh. Así que non resulta moi complexo lembrar o prezo. Realmente sae a un euro cada tema, que nos pareceu que era un, prazo, un prezo razoable eh, que non non pretendía enriquecer a ninguén e justificaba un pouco o traballo sí. unha cousa fundamental o primeiro volumen parece ser que tratase de valses o segundo volumen de Moineiras e o terceiro volumen escrita de gaita en do e re non. Rumbas, todos os, sí, a... os volúmenes teñen escritas as partituras para todos os instrumentos para os que fixen en principio os temas digo, en principio porque eu sempre fun un enorme adaptador de temas, sempre adaptaba os temas as posibilidades do grupo, que a formación que tiñamos en cada momento. Claro. Quero decir que si un tema o compoño para dúas gaitas eh, acordeón e eh, o grupo en cuestión non ten acordeón, pues pois obviamente non se toca o acordeón, se uh -huh. toca con dúas gaitas. Uh -huh. Ou mesmo si é para dúas gaitas, pero o grupo as quere tocar con pito requinta, pois uh -huh. non me absolutamente ningún problema. Pero vai escrita a partitura pois, para o pito, a requinta, o acordeón, uh -huh. as dúas mans, coas armonizacións da man esquerda, a zampona, a gaita, e aí é onde, on, on, o no mundo da gaita, é onde entramos na historia de que existen dúas fórmulas de lectura para os que saben ler. Aí quem lee as partituras de gaita na escrita de re, y sí. quien asé na escrita de do. do sí, que para que non sabe música como a min, sona un pouco a suahili, pero os que saben música si sí entenden de que falamos. Sí que sabes, porque si non non o dirías. Tú, o que pasa que bueno, que lo que, o que tal, pasa tal, que ti como como como facer humilde... capador, non. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> pues, ti como humilde dices que non, que, pero que a verdade é que sí, para poder facer ese traballo compre saber moito de música, ainda que non a leas como diste, pero que que que, pues, da, si es... que a música a música non se fai nun papel. Claro. A música fa na cabeza claro, claro, claro. Físsate que usa eh, desde o principio en músicas Con puña para músicas en da que tampoco sabía música pero non era necesario simplemente o que faz é un discurso musical por medio de, de un uh -huh. instrumento o de una serie de instrumentos. Uh -huh. Outra cousa despois xas reflectido en un papel, que para eso si sí que se necesita ter máis coñecemento. Non obstante, todas as partituras aparecen no propio en, en cada partitura nos libros, en cada unha delas aparece que está corregida por María Xosé López, que é unha ex compañera de músicas que sí, sabe música, que é un unha das primeiras gaiteiras que saíron do Conservatorio de Vigo, alumna de Enrique Nero. Uh -huh. Si, sí, si, sí, si, sí. la verdad que si sí. Bueno, ti relacionaste con todos estes grandes eh, eh, Instrumentistas E ademais eh, cos lutías Porque teño entendido que con, con, con Carlos Corral Tes moi boa relación tamén, non? Si, sí, eu a Carlos Corral Coñecino Pois pues, prácticamente en canto chegaron a Vigo uh -huh. Cando se montou o primeiro Obradoiro na Universidade Popular E eh, eh, bueno Eu traballaba moi, moi perto Da Universidade Popular Y, y entablamos una, una amistad viaxamos por Europa xuntos eh, o que pase que despois ao destino, pois, pues, levou-nos a Cadanceu a, a cada por o lugar, lugar. e, eh, eh, bueno, nesta nova etapa, pois, pues, volví outra vez a chegar onde él, básicamente porque necesitaba instrumentos eh, que é mellor que Carlos Corral para facilitarme sobre todo pitos pastoriles porque, desde uh -huh. o momento, traballaba con flautas rectificadas, porque non atopara que me fixera un pito, igual que Eh, tivemos problemas, enormes problemas no seu momento Para conseguir que nos fixera a zampona Porque non atopábamos en Galicia falo do século pasado Que non nos fixera unha zampona Claro, claro, claro E, bueno, e aí fixe muitísimo traballo de instrumentación e de, e, e de, de ensino a, a, a ETRAD, non? A escola de, de, de, de Vigo Que ensina, bueno, ten, ten moitísimos mestres E moitísimos alumnos, non? Eh, sí, sí, o que sucede é eh, que eh, non teño ningún tipo de vencello con, con, con, est, con esta con esta nova escola claro, porque isto a min xa me pilla fora do circuito digamos, é eh, o uh -huh. ano 2000 que facemos o derradeiro concerto de despedida en vivo do grupo non, non volvo a aparecer nos, nos círculos musicais deixate eh, sí, eh, realmente eh, quedei moi canso e, e sí. moi desilusionado. Muy desilusionado. Sí. Eh, me parecía que o esforzo non se correspondía co bueno, coa resposta obtida. Sí, sí, sí. Eh, e, de feito, eh, home, non, non mantiven ningún tipo de contacto. Eu creo que, que non teñen ningún tema noso montado en seu repertorio. Non sei, non, non sei. Eu digo polo traballo en sí de, de creación non sei, de, de, de alumnos que, que, que estudian música, estudian instrumentos nesa escola de tradicional, non? Na universidade. Pero o que pase que, que, bueno, pois, ó, quem formou escola, por así decirlo, ¿No? de, de moito, moi atrás, foi precisamente Moixicas, que tivo moitísimos alumnos, e, e algúns deles, pois, aínda continúan sendo alumnos, pois, aquí en Cataluña, non? Sí, nosa sorte que tivemos foi a posibilidad de ter editado oito discos e iso evidentemente quedou para a historia. Pero sí. 22 anos de traballo por, por toda por toda a península de dando concertos, pois nos permitieron achegarnos a moita xente, pero todo iso de pasaxeiro porque unha vez que abandonamos un concerto, pois rara vez repetíamos, e incluso dentro da propia Galicia non tiñamos moitas oportunidades pensa que, por exemplo, nos, como grupo nunca tocamos no Festival de Parliñas porque nunca nos invitaron, mm -hmm. o no de Orquigueira ou estivemos unha vez, creo no Festival Tomorrazo mm. quero dicir Que aquí se premiaba moito máis os grupos irlandesistas e escocesistas e se despreciaban profundamente os grupos que intentábamos facer música galega cos Tra instrumentos galegos e que os discos quedaron e claro, eso non se pode mover claro. eso para ben de, de todos pois pues están aí en efecto temos unha página web que se chama musicas.com onde se pode ver a nosa historia, se poden escoitar Eh, os nosos discos, os temas e se poden descargar de forma uh -huh. gratuita as partituras dos temas que grabamos escritas e revisadas por nós porque hai moitas versións por aí uh -huh. erróneas e incluso hai moitos errores en canto, en canto as autorías dos temas uh -huh. aí, esa página aclara moitas cousas De verdade que estás nos enseñando moitas cousas importantes con respecto ao vosso grupo e, e, bueno, ese impas que fixete precisamente coa música foi por culpa, do, de, de, quizás, dunha falta de, de posta en valor do, do, do propio grupo, non? Bueno, eh, nos traballábamos sempre coa máxima ilusión pero a verdade é que logo de 22 anos de eh, continuo machaque Uh, eh, decimos que había máis vida Poño un, un, un exemplo Para que se comprenda Que non coñece a historia En editamos oito discos eh, Somos de Vigo En Vigo non presentamos nunca ninguno uh -huh. Por suposto, nunca actuamos tampouco nas cestas de Vigo. Si, sí, pero en Castrelo, si, sí, pero en Castrelo... Se absolutamente, y eso non é ninguna queixa, un reproche, é simplemente historia. Historia, Si, claro, claro. si, sí, sí, realidade, vamos. Pero eu vimos, sin embargo, eu vimos tocar eh, en, en castrelos Unha vez. Sería en una homenaje a Cicafons Opticáis. Sí, sí, sí, ay, ay, ay. Ahí sí. Claro, pero fíjate que cuando a organización que foi Juventudes Musicais sí, sí, sí. de ese concerto que foi no año 86 o 87, sí. si mal non lembro, cuando presentó ante o Concello o programa eh, nos Incluíbanos eh, a tuvieron apercibimento de que les cancelarían o festival si nos levaban. Mm. É decir, nos tiñamos un veto político por, por parte do Partido Socialista Obrero Español que, que nos vetou políticamente no Concello de Vigo e cando Xubentudes Musicais presentou o seu programa para este concerto de homenaxe a Seca Fonse nos estábamos incluídos e os amenazaron con, con cancelarle o, o festival. Sí. Afortunadamente, no. a xente de Xubentudes Musicais pues... se mantiveu no seu trece Sí. Es eh, fixemos esa pequena actuación porque era unha colaboración Conseguir. no medio de outros moitos grupos. Sí, sí pero, pero para que teñes unha idea de como estaba a cousa de caldeadita. No, e Caldea, non era non era de vos solos os que estaban reseitados ah, oficialmente, oficial Es decir a oficialidade política estaba, pois, non estaba moito a favor con respecto a, a música tradicional galega E, e, e de eso, pois non solamente que, que potenciaban os grupos celtistas ou, ou irlandestistas Sino que a propia, os propios grupos de, de, de gaita, os quintetos ou, to, Parece ser que non eran ben recibidos hasta nos propios concellos, non? Eh, non, claro, en Galicia sempre existiu un, un compreso de inferioridade moi grande que no caso dos políticos se multiplica exponencialmente es decir, os políticos galegos, sobre todo os encargados das, das tarefas conternentes a cultura entre adoeceron de ser uns enanos mentais, con todos os meus respetos aos enanos, claro. Sí, sí, sí. Está moi ben esa precisión con respecto. Sí, señor. A Está sí, moi ben, Sr. Manuel. Bueno, bueno o, que, o que ten vivir moitos anos é que che dá unha certa perspectiva. Moi boa, moi boa precisión. Bueno, por certo, a, a, agora mesmo, entonces estás tendo mm, referencias con respecto a a, a persoas que que se dedican precisamente a, a recoller peces de música é eh, que tes eh, demanda dese de traballo non? Que, estás, que estás presentando Si, sí, a verdade, bueno, de efeito o volumen número uno de Balses está prácticamente esgotado, eran moi moi poquinos exemplares, xa non os vendemos por solto eh, eh, pensan que é unha colección de oito exemplares, non pensamos reeditar un pouco a historia é que, que en que ten a oportunidade terá unha publicación no seu poder Que, que será enormemente escasa porque a nosa intención non é vivir, obviamente, de isto. Entón, fixemos unha autoedición, non podemos facer unha enorme edición claro. de, volumen, de, de, de volúmenes porque tampouco hai onde guardados, uh -huh. na realidade é a que é, e ademais é unha inversión económica que temos que recuperar para poder reinvertir para seguir sacando Parece. outros libros, que claro. xa digo a colección abrangue, polo de pronto oito. Estamos a pique, xa de sacar o cuarto... Eh, eh, eh, eh, o número un que saiu no mes de xuño exactamente hai un ano mm. que está prácticamente desgotado Pois, Norabén, Norabóa, Parabéns, Escoita. O que che quería preguntar con respecto a, a, a vosa presentación ou a, a posta en marcha, en valor concretamente dese traballo, eh, as asociacións galegas, as asociacións de vicinhos, as asociacións de, de, de, de músicos eh, e outras asociacións, seguro que te solicitan para poder ir a... Por exemplo, eu vin aí agora mesmo que me metin en internet que en Zamans, pois, chaman vos para poder estar aí tamén e vades a ir á guarda, non? Sí, á guarda organizado polo conservatorio, é dicir, pois pola, pola, aula, pola aula de gaita do conservatorio mm. da guarda, realmente. En Zamans, eh, Zamans é a terceira ou cuarta presentación do libro que facemos, se fixemos unha en, en pollo, fizemos unha na na Emao, es decir, na escola de artes e oficios, e mm. fixemos eh, da, xa fixemos algunha que que outra presentación en Zamánsa cousaté en truco, nos vivimos aquí. Claro. <risas> claro, claro, claro, claro. Pero, pero vamos encantadísimos de que de que demanden un, esta actividade de que é unha actividade cultural de primeira mm -hmm. de primeira orde. E, eh, bueno, contamos con que veña xente das parroquias circundantes de Baladares, de, de Moss de, de, de Beade de, de Bembribe, etc. Sí, sí. Pero, pero, vamos, sí, eh, temos previstas outras presentacións máis ben con conservatorios E Cadra, Pontareas, Vila García eh, eh, E baiona aí que hai un grupo tamén de gaitas aí tamén es decir, sí, onde, O que sucede onde... é que isto interesa, básicamente bueno, estivemos en, en, ahí, en Beluso, por exemplo presentando na... Sí la asociación cultural de veluxo que también nos invitaron a facer a presentación, pero evidentemente que en mais capacidade ten de atracción para este tipo de presentacións son aqueles lugares onde se imparte música mediante xolteo, porque son sí, partituras. Sí, sí, sí. Claro, Aí, claro, é presentación é todo Muy moi bonito, muy dinámico, porque se poñen vídeos, se ponen audios, fotografías, uh -huh. incluso llevo instrumentos de agora, xa que pasei esta etapa de de non querer Pois, pues, volvo outra vez a, a tocar algunhas cousas, máis que nada, por mostrar como é que soan con instrumentos reais os temas que aparecen reflectidos nestes libros. Uh -huh. Pois, pues, alegro-me de dese reentré da, da túa da música, aínda que ti te consideres... Ah, absolutamente privado, é somente para aqueles que veñan as presentacións. Non ah. me penso volver outra vez a dedicar <risas> profesionalmente a isto, no. así mo paguen. Pero é unha satisfacción allá. personal, non? O que estás facendo agora mesmo, non? Sí, é un investimento realmente. Eu, cando foi dos dous anos de confinamento, uh -huh. eu viña de outros dous anos previos, de previo confinamento personal, porque estiven, eh, bueno, con, con un problema de saúde de, de carácter serio, uh -huh. eh, tive unha leucemia que, bueno, que me mantivo Uy. apartado, Caray, pero, eh. afortunadamente, eh, recuperado, recuperado, pero empatei a saída do confinamento pola, polo cancro Co, co confinamento polo COVID Carai. así que aproveité para facer moitos vídeos que se mm. poden ver na cana de Youtube onde eu toco pues, un montón de instrumentos, se fago un pouco o payaso tamén, eh, que me gusta moito é <risas> eh, eh, unha maneira, é eh, un divertimento o músico sempre ten que tocar para divertirse e eh, claro. a xente que o rodea son beneficiarios indirectos desa diversión mm. se si o músico cando toca non se divirte nunca vai poder transmitir no. diversión claro Claro, claro, claro, claro Eso é importantísimo eh, Divertís un... Eh, eh, eh, estar a gusto un consigo mesmo, non? Claro, eh, eu o que compoño Sempre o compoño porque a mí me divirte Me parece bonito, divertido E merece a pena que, a eh. mi, que os nosos corpos e tempo A xogar con eso mm. E despoito mostro o mundo e me alegro moito Si a moita xente tamén lle gusta Pero é secundario mm. E se a mí non me gusta a apriorísticamente Xa ni mm. invito o tempo Porque non teño ningunha obligación Claro ah. mm, mm, Por certo, o, o instrumento que tocas é eh, eh, a gaita ou, ou tamén empregas tamén a zanfona e a acordeón? Ah, eu, persoalmente son moi instrumentista. Toco percusións, pito ah. gaitas de quinta, acordeón. Ben. Non hai problema con eso, pero normalmente nos vídeos, como eran caseiros, o que tocaba era pito pastodil. Ah, Habitualmente ah. hai algún tema no que toco gaita, Pero o máis habitual que tocaba é eh, a percusión, claro, é ah. dicir, eh, cunchas. Sí. Hai un montón de, de de cousas que que isto va a tocar, de pequenos instrumentos domésticos de percusión, pero vamos, eh, non teño ningún problema agora de tocar básicamente porque sempre fun, en músicas casi sempre todos fomos muy instrumentistas. Desde sí. o segundo disco todos tocábamos prácticamente de todo. Uh -huh, uh -huh. Lógicamente, un músico que lle gusta a música eh, quere, quere ver reflexada a súa mm, tarefa de traballo pues, en cualquera de instrumentos que lle gusta. ¿no? A verdade é que é sí. xe. Noto que ti eh, tes fontes de inspiración moi pertas á natureza, veixo e a Serra sí. do Galiñeiro a toque, sí. non? Sí, claro, este é o meu entorno vital, aínda que eu son de Vigo Cidade, eu son urbanita, pero hai xa máis de 30 anos que me vin vivir a que a terra dos meus devanceiros. Hombre, entón, nada, que eres ya, montañés. E a que... Península do Morrazo que sí, seguro que tamén te, te, sí, te inspira. Tanto. Bueno, a Península do Morrazo teño adediante cada vez que subo, eh, agora me pillaste de xusto de vir de camiñar, porque tamén poda, poda sí. enfermedade, agora teño que realizar camiñatas diarias. Bien, cada vez ¿no? que subo galiñeiro, adediante teño... Unha preciosa perspectiva Tanto da península do Morrazo Como da, da zona de Bayona ah, Dao, ah, Pensa que eu vivo Na falda do Galiñeiro Que é o monte máis alto de Vigo ah, Ten máis de 700 metros de altura entón as vistas Son cando, cando o tempo permite Absolutamente espectaculares sí, sí, E de fondo as Illerciés É de fondo así, así e así, claro. claro que cando, que cando se pon o sol esa é unha vista que pa, hai que pagar, pagar por ela, non? Si, sí, eu e aquí en Tomás o que teño mellores son amaneceres que posta de sol porque estou de espaldas a, o oeste, ah. entón aquí oscurece antes de que realmente o sol se deite sobre o mar pero teño uns amaneceres espectaculares de feito moitos dos vídeos que subo a miña canal uh -huh. de Youtube están ambientados en canto a imaxes Cos, eh, aman amaneceres que teño aquí de diante da fiestra que todos os días co móvil, eh, pois non eh, recollo as, as nubes a correr, é teño uns amanecedores espectaculares. Si eh, eh, cando hai así unha nevoeira que outra, pois ademais debe ser fantástico non ver ver que aparece o sol eh, por riba pois algunha nube que, que está facendo aí un pouco si, as de Así a correr. Hai, hai, hai tomas espectaculares porque eh, normalmente traballo en time-lapse Sí. Para, para luego ver aceleradas así más, se, se sí. ve cómo se mueven las nubes y se puede aún quedar fascinado viendo cómo incluso se mueven en tres direcciones sí. en, distintas, en distintas capas atmosféricas, claro, pero sí. que a simple vista esto no se no se aprecia pero de, en cuanto se ve acelerado es realmente espectacular Espectacular, es sí. que decía, Yo, hay un momento, es decir, que hay que pagar por él Sí, sí, sí, sí, sí. pois pues, afortunadamente non hai que pagar por iso, é eh? unha das, das moitas cousas que aínda podemos disfrutar, disfrutar de, de, las... de... No, eu digo os demais os que non son capaces de, de, de, de achegarse bueno, aí eu... Eu, como músico tradicional, son máis de compartir. Ah, a mí me gusta compartir coa xente, porque así tamén a xente comparte conmigo. Es... E todo o mundo ten cousas boas que compartir, eh? Pois pues moi ben, sí. felicitarte, José Bonel. A, adem alemaza. Ademais, desde de Aitris eh, do galiñeiro que se ve xa a península do Morrazo, Cangas, Bueu Todo ese bueno, sitio Bueno, Bueu un en aparte de Arriba de todo o galineiro a ver incluso a ría de Villagracía Villagracía, si sí, ¿Sí? sí, sí. sí, sí. Mirase a ría de Vigo, a de Pontevedra eh, Atísbase unha parte da Villagracía Si, sí, si, sí, si sí. mm -hmm. Bueno, que eh, todos que queiran Disfrutar desas de vistas que, que te eh, Compartes hai que meterse na túa canle de Youtube, non? Si, sí, ou na de Facebook Porque eu veño de subir aí moi pouquiño unha rumba que fixen para dúas zanfonas para Gaita, Acordeón e Percusións uh -huh. uh -huh. no meu Facebook eh, está mm, adornado con imaxes de saída de sol de nubes eh, dende den de a fiesta da miña casa uh -huh. dura cato minutos o tema e hai distintas imaxes de distintos días con distintas composicións nubosas e eh, eh, eh, eh, paga pena creo que a música é seguro as imaxes Unha rumba distín, non? Si, sí, unha rumba de... Eu Bonme... Chámase Eu Bome Pra Zamans. Ah. E ao final de todo o tema descúbrese por que lle pusen ese nome. Eu Bome prazamáns Zamans. Sí. Bueno, pois eh, precisamente Zamans eh, eh, eh, eh, está o caronciño de, de, de Vigo, que sí, sí. case se vai camiñando. Por... Baixando de Zamans, chega a salir unha o campo de fútbol do, onde se do valeado, sí, sí, bueno, estamos a 12 km, pero son son levadeiros. Sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. De verdad que che eh, agradecemos muitísimo a túa proposta de hoxe e a túa colaboración que que, que consideramos interessantísima, que eh? despois, bo, despois colgaremos na no nosa páxina e mandaremos xa. De verdade que che agradecemos muitísimo, Xosé Manuel, que teñes muitísimo éxito. disposición sempre, os tivemos, de feito, músicas sempre fomos un grupo moi, moi dado a estar a disposición Com... de que quixera chegarse a nos. Compartir. O problema é que hubo moi pouca xente que se achegou. Bueno, <ríe> nos, <ríe> bueno. Nos, nos fixemos o posible, de, de verdade que... Sí, agra Agradezco moitísimo, además. Levamos a honra a vosso traballo e ao mesmo tempo xeche, digo, levamos moitísimos anos. Como mínimo, do, dos trinta e tantos anos que, que facemos radio, pois como mínimo 10 seguro no 15 seguro temos de, de, de, de sintonía en Radio Cornellano Nonoso, programa sempre en Galicia, temos a Rumba de Pucho. O sea que agradecerche moitísimo que, sí, que Múxica siga existindo gracias a túa labor, yo, moita labor que está a facer aínda sí, sí, bueno, Múxica sigue existindo na historia porque, aínda que xa, desde o ano 2000 desapareceu como grupo porque o subidamos mm. permanece para a historia o noso traballo discográfico. Mm. Pero Múxica, fomos todos os que formamos parte do grupo en algún momento durante esos 22 anos, eh. Todos sí. fomos músicos. Pois alégrome muitísimo. Sí, sí. unha aperta moi grande, muitísimas grazas e eh, muitísimos éxitos, José Manuel. Moitas grazas. Cando queidadeis aí aquí, metende esa vos disposición. Eso foré. Moitas grazas, José Manuel. Un aperta. Anotámoslo. La diosa